Голова четверта. Його найкращий товариш Дощ вивчав межі реальності за допомогою спиртних напоїв. Проте це не заважало йому бути досить таки успішним студентом. Разом із Банзаєм вони вчилися на біохімії. І обидвоє схиляли голови у пошані перед величу циклу Крепса. Вони навіть планували видати кілька страшенно розумних і глибоких книжок на цю тему. Банзай подумки вже бачив, як він розкриває одну дуже вчену книжку і читає. Видавництво «Наукова думка». Готує до друку. Банзай Ю. Мокоша С. Ілюстрований путівник по циклу Крепса в алегоріях. Банзай Ю. Мокоша С. Цикл Крепса для чайників. Мокоша С. Банзай Ю. Цикл Крепса в прислів'ях і приказках. Видання друге, доповнене і перероблене. Ще було б непогано написати стереографію, тобто наукову роботу, виконану двома людьми, на тему «Слово на захист фекалотерапії». Нехай знають, що не одною можна зцілитись. Кінець четвертої глави.